Розділ шостий. Кимерне радіо. Такого не траплялося вже щонайменше три роки, але є речі, яких неможливо забути. Такі, як коли твоя дитина заходиться криком посеред ночі. Люсі була сама, бо Девід тоді перебував на дводенній конференції в Бостоні. Але вона знала, що якби Девід був удома, він випередив би її в бігу по коридору до абриної спальні. Він теж не забув. Їхня дочка сиділа в ліжку з блідим обличчям. На голові на всібіч стерчало розкуйовджене зісну волосся, виболошені очі дивилися у порожнечу. Скинути простередло вона воліла вкриватися тільки ним за теплої погоди, обмоталося навкруг її тіла, наче якийсь божевільний кокон. Люсі сіла біля дочки і обійняла її рукою за плечі. Відчуття було, ніби обіймаєш камінь. То був найгірший момент, що затягнувся, аж поки вона врешті не вийшла цілком з цього стану. Опинитися вирваною зі сну криками своєї дитини – це вже само по собі жахливе, але така невідкличність була ще гіршою. Між п'ятьма і сімома роками подібні нічні спалахи страху були доволі звичайними, і Люсі завжди боялася, що рано чи пізно дитячий мозок зруйнується від такого напруження. Дочка так само дихатиме, але ніколи не зможе відвести очей від того бозна якого світу, що вона його бачила». А вони ні. Не буде такого, запевняв її Девід, а Джон Далтон навіть подвоював ставку. Діти вони витривалі. Якщо в неї не спостерігається жодних гальмівних післяефектів, як-от емоційне відчуження, прагнення самотності, обсесивна поведінка, нічні сечовипускання в ліжку, тоді все у вас, мабуть, буде гаразд. Але ж не гаразд, коли дитина прокидається з кошмару так, що аж верещить. Нагаразд, що і надалі знизу інколи звучали дикі акорди піаніно, а крани у ванні у кінці коридору могли крутитися самі собою. Або те, що лампа над абреним ліжком іноді лопалася, коли вона або Девід клацали вмикачем. А потім з'явився її невидимий друг, і перерви між кошмарами подовшили. А далі вони зовсім припинилися. І ось ця ніч. Точніше, це вже і не ніч. Люсі побачила перше бліде жевріння на східному обрії, і подякувала за це Богу. Апсі, це мамуня, поговори зі мною. Так само жодної реакції ще п'ять чи десять секунд, а потім, нарешті, та статуя, яку Люсі обіймала рукою, розслабилася і знову стала маленькою дівчинкою, абра зробила довгий тремтливий вдих. Мені наснився кошмар, такий, як оті, що снилися давно колись. Я вже здогадалася, любонько. Абра було на те схоже, мала що запам'ятовувала зі своїх сновидінь, хіба що трішечки. Інколи там були люди, які кричали одні на одних або билися кулаками. Він перекинув стіл, коли гнався за нею, могла сказати вона. Іншого разу їй наснилася лялька Генчір'яна Н, що лежала серед дороги. Одного разу Абрі було тоді лише чотири рочки, вона розказала їм, що бачила людей-привидів, які каталися на Гелен Рівінгтон. Це був такий популярний туристичний атракціон у Фрейжері. Потяг, що їздив Петлею від Тінітавна до Клаудгепа, а потім знову назад. «Я їх побачила, бо було місячно», – розповідала Абра своїм батькам того разу. Люсі і Девід сиділи обабічне і разом обіймаючи доньку. Люсі і зараз пам'ятала, якою вогкою була на дотик піжамна сорочка Абри, просякла її потом. Я зрозуміла, що ті люди-привиди, бо лиця в них були, наче старі яблука, і місяць їх просвічував наскрізь. Наступного дня Абра знову бігала, ігралася, і риготала зі своїми друзями, але Люсі так і не забула той образ. Мертві люди їдуть на маленькому потязі крізь ліс, у місячному сяйві їхні обличчя, наче прозорі яблука. Вона запитала в кончетти, чи катала вона коли-небудь Абру на тому потязі в один з їхніх дівчачих днів. Чета відповіла «Ні». У Тіні Тавн вони якось їздили, але потяг тоді стояв на ремонті, тож натомість вони покаталися на каруселі. Аж ось Абра підняла очі на матір і запитала. «Коли повернеться тато?» Післязавтра він казав, що встигне на обід». Ще так не скоро, промовила Абра. Сльозинка викотилася в неї з ока, пробігла щокою і скрапнула на піжаму. «Скоро для чого? Що ти пам'ятаєш, Аба, доцю?» Вони мучили хлопчика. Люсі не хотілося це ворушити, але вона відчула, що мусить. Надто часто знаходилися зв'язки між сновидіннями Абри і речами, які відбувалися в дійсності. Це Девід помітив фото одноокої ганчар'яної «Н» у північно-конвейській газеті «Сан» під заголовком «Троє людей загинули у катастрофії в Осіпі». Це Люсі відшукала замітки з поліцейськими повідомленнями про арешти за домашнє насильство після двох снів Абри про людей, що кричали і билися. Навіть Джон Далтон погоджувався з тим, що Абра може приймати дивні передачі, як він це назвав, химерного радіо в своїй голові. Тому зараз вона спитала. «Якого хлопчика? Він живе десь неподалік, ти знаєш де?» Абра помотала головою. «Далеко, я не пам'ятаю». А тоді вона прояснішала. У швидкості, з якої дочка виходила зі стану фуги, Люсі вбачала майже таке ж лячно надприродне явище, як у музичних фугах. Але мені здається, я попрохала Тоні. Він зможе розказати своєму батькові. Тоні – її невидимий друг. Вона вже пару років не згадувала про нього. І Люсі сподівалася, що це не регресія в її розвитку. Десять років – це вже трохи не той вік для невидимих друзів. Може, батько Тоні зуміє це припинити? Обличчя абри затьмарилося. Хоча, я боюся, вже пізно. Довгенько Тоні не з'являвся, а вже ж. Підвівшись, Люсі почала струшувати зіжмакане простирадло. Воно віяло абрі проти обличчя, і дівчинка хихотіла. Найкращий у світі звук на переконання Люсі. Такий нормальний звук. І в кімнаті дедалі яснішало. Невдовзі і перші пташки співати почнуть. Мамуню лоскотна. Мамуні люблять лоскотати, у цьому і полягає почасти їхня чарівність – «То що там з Тоні?» «Він казав, що прийде в будь-який час, коли буде мені потрібний», – відповіла Абра, знову вмощуючись під простирадлом. Вона поплескала по ліжку поряд собою, і Люсі лягла, поклавши голову на одну з дочкою подушку. «От у цьому кошмарі він був мені потрібний. Мені здається, він таки прийшов, але точно я не можу пригадати. Його тато працює у Ход Спайсі». «Це вже щось нове». Це щось на кшталт фабрики прянощів? Та ні, дурнятко, це для людей, які зібралися помирати. Абра говорила поблажливо, мало не вчительським тоном, але в Люсі мороз перебіг поза шкірою. Тоні каже, це коли люди вже такі хворі, що вже не здатні одужати. Тоді вони їдуть у той Hot Спайс, і там його тато намагається щось зробити, щоб вони почувалися краще. У тата Тоні є кіт, якого звуть схоже на мене, я Абра, а кота звуть Азі. Хіба це не химерно, але в кумедному сенсі? Так, химерно і кумедно. І Джон і Девіт Либонь, засновуючись на подібності імен, в один голос сказали би, що про кота – це конфабуляція, дуже кмітливої десятирічної дівчинки. Хоча і самі б не вельми вірили такому висновку, а Люсі, мабуть, не повірила б узагалі. Скільки десятирічних дівчаток знають, що таке хоспіс, навіть якщо вони неправильно вимовляють це слово? «Розкажи мені про того хлопчика в твоєму сні». Тепер, коли Абра заспокоїлася, ця розмова здавалась безпечнішою. «Розкажи мені, хто його мучив, Абра, доцю?» «Я не пам'ятаю, окрім того, що він думав, що Барні йому друг. Чи, може, того звали Барі? Мамоню, можна мені гоппі? Улюблений кролик тепер сидів у висловухому вигнанні на найвищій полиці шафи в її кімнаті. «Абра вже не спала з ним щонайменше два роки». Люсі дістала гобстера і поклала дочці до рук. Абра притисла кролика до своєї рожевої піжамної сорочки і майже миттєво заснула. Якщо пощастить, вона поспить ще годинку, можливо, навіть дві. Люсі сиділа поряд, дивлячись на дочку. Хоч би через кілька років це вже припинилось назавжди. Як воно мусить, за словами Джона. Хай би такого не було більше, благаю. Щоби перестати нишпорити у місцевих газетах, шукаючи повідомлень, «Чи не вбив десь маленького хлопчика відчим? Або забили смерть нанюхані клеєм гопніки? Або ще щось? Хай це скінчиться!» «Господи!» – промовила вона дуже низьким голосом. І «Якщо ти є там, то не зробив би ти дещо для мене? Чи не міг би ти зламати те радіо у голові моєї маленької дівчинки?» Коли правдиві знову викотилися на I-80, взявши курс на захід у напрямку того верховинного містечка в Колорадо, де вони проведуть це літо, завжди маючи на думці можливість добрати собі великого духу, якщо такий десь трапиться поблизу. Татко Круг їхав на пасажирському сидінні розиного ерф-крузера. Круковим «Ефініті» наразі кермував Джиммі Арифметика, тямовитий бухгалтер їхнього племені. Супутниковий радіоприймач Рози був налаштований на позазаконне кантрі, де молодший генк якраз співав свою схильний до візки спрямований до пекла. Добра була пісня, і Крук дозволив їй дограти до кінця, перш ніж натиснув кнопку «Вимк». «Ти казала, ми побалакаємо пізніше. Пізніше вже настало. Що там таке було, трапилося?» «За нами дехто назирав», – відповіла Роза. «Справді!» – злетіли вгору брови Крука. Він прийняв стільки ж духу того хлопця, Тревора, як і кожний з них, але не помолодшав на вигляд. «З ним рідко це траплялося після їжі». А з іншого боку, він рідко виглядав старішим між сеансами харчування, якщо тільки паузи не були надто довгими. Роза гадала, що це гарний обмін речовин. Можливо, щось таке в його генах, припускаючи, що в них іще є гени. Горіх казав, що вони їх майже, напевне, мають. «Хтось духоголовий ти маєш на увазі». Вона кивнула. Перед ними під ДНД поцяткованим купчастими хмаринками небом кольору линялих джинсів стелилася Ай-80. Багатий дух? О, так, величезний. Як далеко? Східне узбережжя, гадаю, десь там. Ти хочеш сказати, що хтось підглядав аж, м, тобто звідстані, майже півтори тисячі миль? Може бути, що навіть з більшої. Може бути, що звідкись чортам знати, як здалеку. Десь аж гени з Канади. Хлопець чи дівчина? Імовірно, що дівчинка. Але там був лише проблиск три секунди, не довше. Це має якесь значення. Значення це немало. Скільки балонів ти могла б заповнити з дитини, в якої так багато духу в баняку? Важко сказати, три щонайменше. Цього разу свідомо применшувала Роза. На її здогад невідомий споглядач міг заповнити десять балонів, а можливо навіть і дюжину. Його присутність тривала коротко, але була потужною. Він або вона побачив, що вони там робили, і її, якщо це була вона. Жах був достатньо сильним, щоби в рози заклякли руки, і вона на мить відчула огиду. Це було не її власне відчуття, звісно. тельбущіння якогось мугиря було неогиднішим за тельбущіння оленя, а щось на кшталт психічного рикошету. «Може, нам варто було б розвернутися?» – промовив Круг. «Дістати її, поки добро не пропало». Ні, я гадаю, ця дитина все ще набирається сили. Дозволимо їй трохи доспіти. Це те, що ти знаєш, чи просто інтуїція? Роза покрутила в повітрі пальцями. Настільки сильна інтуїція, що дозволяє нам ризикнути, що її тим часом не зіб'є якийсь скажений водій або не викраде якийсь збочений гвалтівних дітей? Круг промовив це без жодної іронії. А як щодо лейкемії чи ще якогось раку? Знаєш, вони вразливі на такого роду болячки. Якщо попитаєшся в Джимі Арифметики, він тобі скаже, що статистика смертності промовляє на нашу користь, усміхнулася Роза, поблажливо поплескавши його постигну. Ти забагато хвилюєшся, татку. Ми їдемо до Сайдвіндера, як і планувалося, а потім на південь у Флориду на пару місяців. І Барі, і Дідо Флік обидва вважають, що цей рік обіцяє бути щедрим на урагани. Рук скривився. Це як критися у сміттєвих баках. Нехай так, але в деяких з тих сміттєвих баків трапляються доволі смачні з'їдени і поживні. Я й досі себе картаю, що ми пропустили той торнадо в Джопліні. Але ж, звісно, ми менш здатні передбачати наперед такі раптові буревії. Та дитина, вона бачила нас? Так. І що ми тоді якраз робили? А самому здогадатися круче. Вона не зможе нас здати? «Любасику, якщо їй зараз більше одинадцяти років, я готова з'їсти мого капелюха». Роза постукала по своєму циліндру для переконливості. Її батьки, мабуть, і не знають, що вона за таке, чи на що вона здатна. А якщо навіть і знають, вони либонь з усіх бісових сил мінімізують це у своїй уяві, щоби самим не доводилося думати про це занадто багато. «Або вони покажуть її психіатру, і той почне годувати її пігулками», – додав Крук. «Як її приглушать, і тоді її буде важче знайти!» Роза усміхнулася. «Якщо я правильно зрозуміла, а я цілком упевнена, що так воно і є, то давати їй паксіл – це все одно, що накинути цилофан на військовий прожектор. Ну, якщо ти так кажеш, ти бос!» «Саме так, медовий мій!» Цього разу, замість поплескати його по стегну, вона стиснула йому яєчка. «Омаха цієї ночі?» Готель Лаквінта Ін. Я зарезервував весь дальний кінець першого поверху. Добре, маю план погасати на тобі, як на американських гірках. Побачимо ще, хто на кому гасатиме, сказав Крук. Він почувався гарячим після хлопчика Тревора. Так само і Роза, Так само всі вони. Він знову увімкнув радіо. Там Кросс Кенедіан Регвід співали про хлопців з Оклахоми, які геть неправильно скручують собі косяки. Правдиві котилися на захід. Були легкі спонсори в АА, і були важкі спонсори в АА, а ще були такі, як Кейсі Кінгслі, який терпів нуль лайна від своїх молодиків. На самому початку їхніх стосунків Кейсі дав Дену настанову відбути 90 з 90, і щоранку йому телефонувати о сьомій годині. Коли Ден відбув 90 щоденних зборів поспіль, йому було дозволено перестати дзвонити вранці. Відтоді вони тричі на тиждень зустрічалися за кавою в сонячному кафе. Одного липневого дня 2011 року Кейсі вже сидів за столиком кафе. Коли туди прийшов Ден, і хоча Кейсі поки ще не досяг пенсійного віку, на око Ден його непохитний спонсор АА і перший роботодавець у Нью-Гемпширі, дуже постарішав. Більша частина волосся вже зникла з його голови, і ходив він помітно накульгуючи. Йому потрібно було протезувати кульшовий суглоб, але він постійно це відкладав. Ден промовив привіт, сів і склав руки, чекаючи на те, що Кейсі називав катехізисом. «Ти тверезий сьогодні, Денно!» «Так! Як трапилося це чудо витримки?» – він процитував. «Завдяки програмі анонімних алкоголіків та мого розуміння. Мій спонсор, мабуть, теж зіграв свою маленьку роль». «Гарний комплімент, але не кади мені в очі, тож і я не кадитиму тобі». Підійшла з кавником по Нойс і, не питаючись, налила Денові. «Як ти, красунчико?» Ден їй посміхнувся, я в порядку. Вона скуйовдила йому волосся і вирушила назад до шинкваса, додавши свінгу своїй ході. Чоловіки провели очима ті делікатні гойда-гойда її стегон, як це властиво чоловікам, а потім Кейсі знову вперся поглядом у Дена. Маєш якийсь прогрес цією штукою, з Богом твого розуміння». «Недалеко я просунувся», – відповів Ден. «Мені так здається, що це робота на все життя. Але ти кожного ранку просиш допомогти тобі утриматися від випивки». «Так». «Уклінно?» «Так». «Кажеш дякую тобі ввечері?» «Так, і також на колінах». «Чому?» «Бо мені треба пам'ятати, що пияцтво мене на них ставило», – відповів Ден. «Це була абсолютна правда». Кейсі кивнув. «Це перших три кроки. Ну-мо, скажи мені коротку формулу. Я не можу, Бог може, і думаю, я йому дозволю». А потім додав «Бог мого розуміння», якого ти не розумієш. «Правильно. Тепер скажи мені, чому ти пив? Бо я п'яниця». «Не тому, що мама не дарувала тобі своєї любові». «Ні. Венді мала свої недоліки, але її любов до нього і його до неї залишалася непохитною». Тому що тато не дарував тобі своєї любові. Ні. Хоча він якось зламав мені руку, а наприкінці мало не вбив мене. Тому що це спадкове. Ні. Ден сьорбнув кави. Хоча так. Ви ж самі це знаєте, правильно? Звісно. Я також знаю, що це не має значення. Ми пили, бо ми є п'яницями. Ми ніколи не виправимося. Ми отримуємо щоденний перепочинок, опертий на нашому душевному стані, ото й усе. «Так, командири, ми вже покінчили з цією частиною?» «Майже. Ти думав про випивку сьогодні?» «Ні, а ви?» «Ні», Кейсі вишкірився. Усмішка наповнила його обличчя світлом, зробила його знову молодим. «Це чудово, назвав би ти таке чудом, Денні?» «Так, назвав би». Повернулася Петті з великою тарелею ванільного пудингу. Не одна вишенька згори, а дві, і поставила її перед деном. «Їж за рахунок закладу, щось ти дуже схуд. А мені, красунечко, Петті фиркнула. «Ти як той кінь. Якщо хочеш, я принесу тобі сосновий десерт. Це зубочистка у склянці води». Забезпечивши собі останнє слово, вона павою пішла геть. «Ти все ще пристрілюєшся?» – спитав Кейсі, коли Ден почав їсти свій пудинг. Чарівна, промовив Ден. «Дуже делікатно, чисто нью «Дякую. Ти все ще пристрілюєшся?» «Кейсі, ми мали деякі стосунки, це тривало місяці чотири, і це було три роки тому. Петті заручена з дуже гарним хлопцем, з Графтона». «Графтон», – промовив Кейсі зневажливо. «Гарні краєвиди, місто лайно. Вона поводиться не надто зарученою, коли ти тут». «Кейсі, ні, не зрозумій мене неправильно. Я б ніколи не порадив своєму молодику сунути свого носа або прутня у серйозні відносини». «Це причудова передумова для того, щоб випити, але ти зустрічаєшся бодай з кимось». «Це ваша справа?» «Виходить, так». «Наразі ні. Була одна медсестра з Рівінгтон Хаусу, я вам про неї колись казав. Сара якось там її Олсон. Ми з нею балакали, щоб нам з'їхатися, жити разом, а потім вона отримала суперову роботу в Масачусетському загальному. Ми листуємося іноді електронкою». «Жодних таких відносин у перший рік – це правило великого пальця», – сказав Кейсі. «Дуже мало хто з алкоголіків, що почали приходити до тями, сприймаються серйозно. Ти не такий, але, Денно, вже час тобі налагодити щось постійно з кимось». «Оце так-так. Мій спонсор раптом перетворився на доктора Філа», – сказав Ден. «Життя в тебе стало кращим?» Краще мені тоді, коли ти з'явився тут, щойно з автобуса, ледь тягнучи свою сраку, з повними страждання очима. Ви самі знаєте, що так. Краще мені я будь-коли собі міг уявити. Тоді подумай про те, щоб розділити його з ким-небудь. Це й усе, що я кажу. Я візьму це до уваги. А тепер ми можемо поговорити про інші речі, про Red Sox, скажімо. Спершу мені, як твоєму спонсору, треба спитати в тебе ще про дещо. «А вже тоді ми знову можемо стати просто друзями при каві». «Гаразд», – боязко подивився на нього Ден. «Ми ніколи до пуття не говорили про те, що ти робиш у хосписі. Як ти допомагаєш людям?» «Так», – промовив Ден, – «і я радо залишив би це на тому ж рівні. Ви ж знаєте, як то кажуть в кінці кожних зборів, агеш, Все, що ви бачили тут, все, що ви чули тут, коли ви звідси підете, тут воно нехай і залишиться». Так само я ставлюся і до тієї частини мого життя. Наскільки частин твого життя вплинуло твоє пиятство? Ден зітхнув. Ви знаєте на це відповідь. На всі. Отже? А коли Ден не сказав нічого? Персонал Рівінгтону називає тебе доктор Сон. Поголоска йде, Денно. Ден мовчав. Залишилося ще трохи пудингу, і Петті смикатиме його за те, що не доїв, але весь апетит відлетів геть. Він мусив би розуміти, що така розмова настане так само, як розумів, що після десяти років без чарки і вже з парою власних молодиків, за якими він тепер наглядав, Кейсі поважатиме накреслені йому межі, але все одно її не бажав. «Ти допомагаєш людям померти, не закриваючи подушку їм обличчя чи щось таке інше. Ніхто так не думає, я просто… ну я не знаю, ніхто, схоже, не знає». Я з ними сиджу, от і все, балакаю з ними трішки, якщо їм цього хочеться. Ти проробляєш ті кроки, Денно. Якби Ден вважав, що це такий новий трюк у їх розмові, він би його вітав. Але він знав, що це не так. Ви ж знаєте, що проробляю, ви мій спонсор. Йо, ти просиш про допомогу вранці і кажеш дякую ввечері. Ти робиш це на колінах, це перших три. Четвертим є реєстр всього того морального лайна. А як щодо кроку номер п'ять? Їх загалом було дванадцять. Наслухавшись, як їх зачитують вголос на початку кожних відвідуваних ним зборів, Ден знав їх на пам'ять. «Визнати перед Богом, собою та іншими людьми істинну природу власних кривд». «Ага». Кейсі підняв свою чашку, відсорбнув кевий і подивився на Дена понад її вінцями. «Це ти проробив?» «Здебільшого. Ден відчув, що йому хотілося би опинитися де інде. Будь де майже». А ще, чи не вперше за довгий час, він відчув, що йому захотілося випити. «Дозволь мені здогадатися, ти розказав сам собі про всі свої кривди, і Богові ти розказав про своє нерозуміння всіх своїх кривд, і ще розказав одній людині, це буду я, про більшість своїх кривд. То як, зробив я бінго?» Ден не відповів нічого. «Ось що я думаю», – продовжив Кейсі. «І будь ласкавий, поправ мене, якщо я помиляюся». Кроки 8 і дев'ятий кажуть про виправлення тих кривд, яких ми наробили в минулому, коли бували в сраку п'яними, і то доволі часто, цілодобово, сім днів на тиждень. Я гадаю, бодай почасти твоя робота у хоспісі, важлива її частина, і є такими правками. І ще я гадаю, є одна кривда, з якою ти не здатен упоратися, бо тобі до сирачки соромно про неї розказувати. І якщо справа в цьому, ти не перший, повір мені. Бен подумав, мама. Ден подумав, цукейки. Він побачив червоний гаманець і зворушливу пачку харчових купонів. Сімдесят доларів вистачить на чотириденну пиятику. П'ятиденно, якщо їх акуратно поділити на частки, а витрати на їжу звести до елементарного мінімуму. Він побачив ті гроші спершу в своїй руці, а потім як вони зникають в його кишені. Він побачив хлопчика у майці Брейвс з обвислим підгузком. Він подумав, хлопчика звали Томі. Він подумав не вперше і не в останнє. Я ніколи нікому про це не розкажу. «Денно, є щось таке, про що ти хотів би мені розказати?» «Я думаю, що є. Не знаю, як давно ти тягаєш за собою ту гидотну хрінь, але ти можеш залишити її зі мною і піти звідси, полегшавши на сто фунтів. Саме так це працює». Він подумав про те, як хлопчик подріботів до матері. «Діні. Її ім'я було Діні». І як навіть глибоко у своєму п'яному сні вона його обійняла і пригорнула до себе. Вони лежали обличчям до обличчя у сонячних променях, які пронизували брудне вікно спальні. «Нічого такого немає», – сказав він. «Відпусти його, Дене. Кажу тобі, як твій друг, а разом і як твій спонсор». Ден упевнено дивився на чоловіка навпроти і не казав нічого. Кейсі зітхнув. Скільки разів на своїх зібраннях ти чув, як хтось казав, що людина хвора рівно тією ж мірою, як її таємниці? Сто разів? Чи либонь цілу тисячу? З усіх старезних банальностей АА це, мабуть, найстаріше. Ден не казав нічого. «Кожен з нас має дно», – сказав Кейсі. «Одного дня тобі доведеться розказати комусь про власне». Якщо ти цього не зробиш, десь далі на своєму шляху ти врешті-решт опинишся в якомусь барі з чаркою в руці. Пророцтво прийнято, сказав Ден. Ну, а тепер ми вже можемо поговорити про редсокс. Кейсі поглянув собі на годинник. Іншим разом мені треба йти додому. Правильно, подумав Ден, до свого собаки і золотих рибок. Гаразд. Він вхопив чек раніше, ніж це встиг зробити Кейсі. Іншим разом. Повернувшись до своєї кімнати в баштиці, Ден ще довго дивився на чорну дошку, перш ніж взятися неспішно витирати те, що було на ній написано. «Вони вбивають хлопчика-бейсболіста». Коли дошка стала знову чистою, він запитав. «Що це за хлопчик-бейсболіст такий?» Відповіді не було. «Абро, ти ще тут?» Ні. Але ще недавно вона тут була. Якби він повернувся зі своєї ніякої зустрічі з Кейсі на 10 хвилин раніше... Він міг би побачити її ефемерний силует. Та чи приходила вона до нього? Ден так не думав. Це здавалося категорично божевільним, але він гадав, що вона приходила до Тоні, котрий колись у старі часи був його невидимим другом, тим, який інколи приносив видіння. Тим, який інколи застерігав. Тим, який потім виявився глибшою і мудрішою версією його самого. Для хлопчика, який намагався вижити в готелі Оверлок, Тоні був старшим братом-захисником. Іронія полягала в тому, що тепер із залишеним позаду пияцтвом, Деніел Ентоні Торренс став уже цілком дорослим, а Тоні так і був дитиною. Можливо, навіть тим легендарним внутрішнім дитятком, про якого безостанно торочать гуру руху «Нью-Ейдж». Ден мав підозру, що ідеєю внутрішньої дитини послуговується для того, щоб виправдати величезний егоїзм і деструктивну поведінку. Те, що Кейсі називав синдромом «хочу оце» і відразу. Але водночас він не сумнівався, що дорослі чоловіки і жінки зберігають десь у глибині себе всі стадії свого розвитку, не тільки внутрішню дитину, але й внутрішні немовля, внутрішнього підлітка і внутрішнього повнолітнього юнака. І якщо ця таємнича абра приходить до нього, чи неприродно, що вона – прослизає повз його дорослий розум, шукаючи когось свого віку, товариша в іграх чи навіть захисника. Якщо так, то Тоні раніше вже виконував таку роботу. Але чи потребує вона захисту? Безумовно, був присутній душевний біль. Вони вбивають хлопчика-бейсболіста. У цьому її посланні, але душевний біль – природна річ поряд із сяйвом, як це відкрилося Денові багато років тому. Звичайним дітям не було властивим знати і бачити так багато. Він міг би її розшукати, можливо спробувати дізнатися більше, але що він скаже її батькам? «Привіт, ви мене не знаєте, але я знаю вашу дочку. Вона в ряди годи відвідує мою квартиру, і ми з нею стали ні в року приятелями». Дену не вірилося, що вони нацькують на нього окружного шерифа, але він не ганив би їх, якби вони так і зробили». А маючи за собою таке пістряве минуле, він не горів бажанням з'ясовувати це достеменно. Краще нехай Тоні залишається її віддаленим другом, якщо так воно вже насправді і є. Нехай Тоні й невидимий, але він принаймні більш-менш підхожого віку. Він зможе відновити потрібні йому імена і номери палат на дошці пізніше. А поки що він узяв з жолобка уламок Крейди і написав «Абро». «Ми з Тоні зичимо тобі гарного літнього дня. Твій інший друг Ден». Він ще якусь мить роздивлявся на свій напис, потім кивнув і пішов до вікна. Чудовий літній день, до того ж для нього вихідний. Він вирішив піти прогулятися, заодно спробувавши викинути собі з голови ту бентежну розмову з Кейсі. Так він припускав, що квартира Діні у Вілмінгтоні і є його дном, але якщо він ховав у собі те, що там колись трапилося – і це не завадило йому десять років прожити в тверезості. Він не вважав, що приховування цього в собі і надалі може йому завадити прожити так само ще десять або двадцять. Та навіщо взагалі думати про якісь роки, коли гасло АА «Один день за раз». Вілмінгтон був ген-ген давно. Та частина його життя завершилася. Ідучи, він як завжди замкнув на ключ свою кімнату, але замок не утримає абру – якщо вона схоче навідатися. Коли він повернеться, на дошці може бути нове повідомлення від неї. Можливо, ми зможемо стати друзями за листуванням. А вже ж так само можливо, як те, що змовницький гурт моделей, які рекламують білизну «Вікторія Сікрет», гакнуть секрет термоядерного синтезу. Усміхаючись, Ден пішов на двір. У публічній бібліотеці Еністона проводився щорічний день книжкового розпродажу, і коли Абра попросилася туди – Люсі Радо відклала свої домашні справи і вирушила разом з дочкою по центральній вулиці. Завалені різноманітними пожертвуваними томами складені столи були розставлені на галявині, і поки Люсі на столі книжок в паперових обкладинках, кожна один долар шість за п'ять доларів на ваш вибір, вишукувала щось, чого вона ще не читала авторства Джоді Пікколд, абра перевіряла збиранину на столах з табличками для повнолітньої молоді. Сама ще дуже далека від повноліття, навіть найюнішого зразка, вона була невситимою і над своєю літа розвинутою, читачкою з особливою любов'ю до фентезі і наукової фантастики. На її улюбленій майці була зображена якась велетенська складна машина, під якою містилася декларація «Стімпанк править». Якраз коли Люсі вирішувала, що, мабуть, зупиниться на одній старій книжці Діна Кунца, і трохи новішій Ліси Гарднер, до неї підбігла Абра. Вона усміхалася. «Мама, Муню, його звуть Ден!» «Кого звуть Деном, Любонько?» «Батька Тоні. Він побажав мені гарного літнього дня». Люсі роззирнулася навкруги, майже впевнена, що побачить якогось незнайомого чоловіка поряд із хлопчиком Абриного Віку. Незнайомців там було повно, літо ж врешті-решт. Але таких пар жодної. Абра зрозуміла, що вона шукає, і захихотіла. «Ой, та він не тут!» То де ж тоді він?» «Я не знаю, напевне, але близько». «Ну, гадаю, це добре, Любенько». У Люсі вистачило часу якраз на те, щоби скуйовдити Доні Волосся, перш ніж Абра побігла назад, аби відновити свої пошуки астронавтів, мандрівників крізь час і магів. Люсі стояла, дивлячись на неї, забувши про затиснуті в опущені руці книжки». Розповісти про це Девіду, коли він дзвонитиме з Бостона чи ні? Вона подумала, що краще ні. Химерне радіо, ото й усе. Хай само минеться. Ден вирішив заскочити до Джава Експресу купити пару порцій кави, щоб принести одну з них у Тіні Біллі Фрімену. Хоча Днова робота на муніципальній службі Фрейжера й була дуже короткою, обидва чоловіки протягом останніх десяти років залишалися друзями. Почасти тут важила їх спільна пов'язаність із Кейсі, босом Біллі та спонсором Дена, але основною була взаємна симпатія. Денові подобався позбавлений всякого фальшу характер Біллі. А ще йому подобалося кермувати Гелен Рівінгтон. Чи не ховалася тут та сама внутрішня дитина? Він був певен, що якийсь психіатр так би і сказав. Біллі зазвичай радо передавав управління, а в літній сезон він часто робив це і з полегшенням. Між 4 липня і днем праці Ріва робила свою десятимильну петлю до Клаудгепа і назад 10 разів на день. А Білля аж ніяк не молодшав. Переходячи моріжком до Кренмор-Авеню, Ден помітив Фреда Карлінга. Той сидів у холодку на лавці між основним Рівінгтон-хаусом і Флігелем Рівінгтон-2. Санітар, який колись залишив низку слідів від своїх пальців на бідному старому Чарлі Хейзі, все ще працював у нічну зміну. І був таким самим сварливим ледащем, як завжди. Але принаймні він навчився триматися подалі від доктора сну. І Дену від цього було досить. Карлінг, якому невдовзі треба було на зміну, жував Бігмак, тримаючи на колінах весь у масних плямах пакет із Макдоналдсу. На якусь мить вони з Деном зустрілись очима. Ні той, ні інший не привітався. Ден подумав, що Карлінг – курваль ледащий із садистичними нахилами, а Карлінг подумав – Щоден святіший за Бога проноза, отже баланс зберігся. Поки вони уникатимуть перетинатися на одній доріжці, все буде гаразд і навіть краще, бо все навкруги буде гаразд. Ден купив каву для біллі з чотирма порціями цукру, а потім пішов через толоку, де в золотавому надвечірньому світлі юрмилися люди. Літали тарілочки фризбі, татусі і матусі штовхали гойдалки з малюками на сидіннях, або ловили їх, коли ті з'їжджали з гірок унизу. У розпалі була гра на софтбольному полі. Діти з християнської асоціації молоді Фрейжера змагалися з командою, на помаранчевих майках гравців якої містився напис «Рекцентр Еністон». Він побачив Біллі на залізничній станції, той стояв на стільці, натираючи хромовані деталі ріви. Тут все здавалося гарним, тут відчувалося ніби вдома. «Якщо це і не дім, – подумав Ден, – це найближче до того, що я міг би мати. Тепер мені залишається тільки завести собі дружину на ім'я Саллі, дитину на ім'я Піт і собаку на ім'я Ровер». Він вирушив по тінітавській версії Кренмор-Авеню у затінок, що створював залізничний вокзал Тінітавн. «Аго, білі, я приніс тобі того цукру із запахом кави, як ото ти любиш». Перший, хто сказав Дену у Фрейжері привітне слово – Обернувся на звук його голосу. «Ого, а ну хіба ти не добрий товариш? Я ж якраз саме думав, що гарно було б, от курва, от такої». Картонна таця випала з рук Денні. Він відчув тепло, коли кава виплеснулася йому на тенісні туфлі, але це було таким далеким, неважливим. Там були мухи. Вони повзали по обличчю білі Фрімена. Біллі не хотів іти до Кейсі Кінгслі наступного ранку, не хотів брати собі вихідного. І певна річ, він не хотів показуватися лікарю. Він не втомлювався повторювати дену, що почувається добре, якнайкраще, абсолютно тіп-топ. Його навіть оминула літня застуда, яка зазвичай чіплялася до нього в червні або липні. Проте ден, який пролежав без сну майже всю попередню ніч, не сприймав його ні за відповідь. Він, можливо, і погодився би, якби був упевненим, що вже пізно. Але наразі він не вважав, що це так. Таких мух він бачив і раніше, і навчився калібрувати їх значення. Рояться, вдосталь, щоб рис людини не було видно під штовханиною їхніх бридких тілець, і ти вже знаєш, що надії нема. З десяток чи близько того означає, що щось ще можливо зробити, всього кілька, отже час ще є. На обличчі білі їх було хіба що три чи чотири. Жодної він ніколи не бачив на обличчях невелікованих пацієнтів у своєму хоспісі. Ден загадав, як відвідав свою матір за дев'ять місяців перед її смертю. Того дня вона також казала, що почувається добре, як найкраще, абсолютно вищий клас. «На що ти так дивишся, Денні?» – запитала тоді Венді Торренс. «На мені якась плямка?» Вона кумедно ляснула себе по кінчику носа, і пальці її пройшли крізь сотні трупних мух, що, мов, вуаллю покрили її обличчя від підборіддя до лінії волосся. Кейсі був звичним до ролі посередника. Шанувальник іронії, він любив казати людям, що саме завдяки цьому він отримує таку величезну шестизначну річну зарплатню. Першим він вислухав Дена, потім послухав протести Біллі, який твердив, що неможливо йому покинути все зараз у розпал сезону, коли черга охочих покататися на Ріві стоїть вже на перший рейс о восьмій ранку. Крім того, жодний лікар не подивиться його терміново, для них зараз теж пік сезону. «Коли ти останнього разу був у лікаря?» – запитав Кейсі, – коли Біллі нарешті вичерпався. Ден із Біллі стояли перед його столом. Кейсі відхилився назад у своєму офісному кріслі. Голова відпочивала на її звичному місці, прямо під хрестом на стіні. Пальці були сплетені в нього на череві. Біллі прийняв захисний вигляд. «Гадаю, десь у шостому році, але я був у порядку тоді, Кейсе. Док сказав, що тиск у мене на десять пунктів нижчий за його». Очі Кейсі переметнулися на Дена. У них світилася цікавість і розмірковування, але жодної недовірливості. Члени АА здебільшого тримали роти на замках, всяко перетинаючись одне з одним у зовнішньому світі, але всередині груп люди гомоніли – і інколи пліткували цілком вільно. Таким чином Кейсі знав, що талант Дена Торенса допомагати невиліковно хворим легко помирати не є його єдиним талантом. Судячи з Ден Ті час від часу мав певні допоміжні прозвіння, такі, що їх неможливо адекватно пояснити. «Ти баєш зв'язок з Джонні Далтоном, а Геш? спитав він зараз Дена. – З педіатром. «Так, я бачуся з ним майже кожного четверга», «У північному конвеї, А номер його маєш?» «Власне кажучи, маю». Ден мав повний список контактних номерів АА на задніх сторінках того маленького блокнота, який йому колись видав Кейсі і який він все ще з собою носив. «Подзвони йому. Скажи, що це важливо, щоб от цього паршивця хтось терміново оглянув. Не припускаю, що ти знаєш, якого саме доктора він потребує, а може так? Достеменно певен лише, що не педіатра у його віці». «Кейсі!» почав Біллі. «Цить!» – відмахнувся Кейсі і знову обернув свою увагу до Дена. Їй, бо, здається мені, що ти таки знаєш. Легені? Це найімовірніше, стільки як він курити!» Ден вирішив, що зайшов уже надто далеко, щоб заткувати. Зітхнувши, він сказав. «Ні, я думаю, там щось у нього в шлунку. Окрім легкого нетравлення зі шлунком у мене «цить!» я сказав, а тоді повертаючись до Дена». «Отже, черевний лікар, скажи Джонні Ді, що це важливо. Кейсі зробив паузу. Він тобі повірить?» Це запитання Ден був радий почути. Протягом свого життя у Нью-Гемпширі він допоміг кільком колегам по АА, і хоча прохав усіх їх про це не говорити, він добре знав, що хтось говорив і все, що говорить. Йому радісно було дізнатися, що Джон Далтон до таких не належав. Вгадаю так». «Гаразд, Кейсі наставив палець на Біллі». «Ти отримуєш вихідний, то оплачений, медична відпустка, але ж ріва!» «У нашому місті не менш десятка людей вміють кермувати рівою. Я зроблю кілька дзвінків, а перші два рейси поведу сам». «Ваше не дуже стегно...» «Тьху на те не дуже стигно. Зроби мені ласку, забирайся геть з мого кабінету». «Але ж, кисі, я почуваюся до...» «Мені байдуже! Чи почуваєшся ти достатньо добре для забігу аж до озера Вінні Песокі?» «Ти покажешся лікарю. Все на цьому, крапка!» Білі ображено подивився на Дена. «Бачиш, до якої халепи ти мене втяг. Я навіть не випив ранішньої кави». Цього ранку мухи щезли, але вони там все одно лишалися. Ден знав, що, сконцентрувавшись, він їх знову побачить, якщо захотіти. «Та хто ж заради Бога Христа такого міг хотіти?» «Я розумію», – сказав Ден. «Земного тяжіння не існує, життя лайно». «Кейсі, можу я скористатися вашим телефоном?» «Ласкаво прошу», – підвівся Кейсі. «Гадаю, мені пора пройтися до вокзалу і прокомпостувати кілька квитків. Білі, в тебе є карту з машиністомого розміру?» «Ні». «Мій підійде», – сказав Ден. Для організації, яка себе не рекламує, не продає жодних товарів і підтримує себе тільки жмаканими доларами, що їх кидають до опущеного з рук до рук кошика або капелюха – Анонімні алкоголіки проявляли доволі потужний вплив, що виходив далеко поза двері різних орендованих залів і церковних підвалів, у яких вони робили власну справу. «Це мережа не колишніх однокурсників», – думав Ден. «Це мережа колишніх алкоголіків». Він подзвонив Джону Далтону, а Джон подзвонив спеціалісту з внутрішніх захворювань на ім'я Грег Феллертон. Фелертон не брав участі в програмі АА, але чимось заборгував перед Джонні Ді. Ден не знав, чим саме, та й не переймався. Головне, що пізніше того ж дня Біллі Фрімен уже лежав на оглядовому столі в кабінеті Фелертона в Люїстоні. До згаданого кабінету від Фрейджера було 70 миль, і всю дорогу туди Біллі не переставав варити воду. «Ти певен, що травлення це єдине, що тебе не спитав Ден, коли вони заїхали на маленьку парковку на Сосновій вулиці. «Та кинув Біллі, – а потім неохоче додав. Останнім часом бувало трішки гірше, але нічого такого, щоб змушувало мене не спати вночі. «Брехун!» – подумав Ден, але змовчав. Він привіз сюди цього сучого сина, старого впертюха. А це вже щось. Ден сидів у почекальні, гортаючи сторінки О'Кей з принцом Вільямом і його гарненькою, хоча й занадто худорлявою нареченою на обкладинці, коли почув з кінця коридору відчайдушний скрик болю. Хвилин за десять вийшов Фелертон – і сів поряд з Деном. Подивившись на обкладинку журналу, він сказав, «Нехай цей парубок і є спадкоємцем британського трону, але вже років під сорок він буде голомозим, як та остання куля в дев'ятці». «Можливо, ви праві». «Звісно, я правий. У людських справах єдине, що реально королює, це генетика. Я направляю вашого друга до Мейнського центрального клінічного шпиталю на комп'ютерну томографію». Я майже впевнений, що саме вона нам покаже. Якщо я правий, я призначаю на завтрашній ранок містеру Фрімену побачення з судинним хірургом для невеличкого сеансу вирізання і зшивання. Що в нього за хвороба? У коридорі з'явився Біллі. Він йшов, застібаючи на собі пряжку ременя. Його засмагле обличчя зараз було блідим і мокрим від поту. Він каже, що в мене якась опуклість на аорті, як ото пухир на автомобільній шині. «Тільки от автомобільні шини не верещать, коли їх ткнеш». «Аневризма», – сказав Фелертон. «Ох, є ймовірність, що там пухлина. Але я так не думаю». «У всякому разі це вимагає термінового втручання. Та клята штука розміром як кулька для пінгпонгу. Дуже добре, що ви привезли його на огляд. Якби вона розірвалася без шпиталю поблизу...» Фелертон похитав головою. Комп'ютерна томографія підтвердила діагноз Фелертона щодо аневризми. І о шостій того ж дня Біллі вже лежав у шпитальному ліжку, де, на вигляд, він став значно меншим. Ден сидів біля нього. «Я вбити когось готовий заради сигарети», – промовив Біллі мрійливо. «Тут я нічим тобі не допоможу». Біллі зітхнув. «Та однаково, пора вже мені кидати. Там у Рівінгтонхаусі за тобою не скучатимуть. Вихідний». «А хіба не чудовий спосіб ти вибрав, щоб його провести? Що тобі скажу?» «Якщо вони мене завтра вранці не вб'ють своїми ножами і виделками, гадаю, я буду в боргу перед тобою за своє життя. Не знаю, як ти здогадався, але якщо є бодай щось, що я можу для тебе зробити, я маю на увазі взагалі будь-що. Тобі варто лиш сказати». Ден подумав, як він зійшов з ходинками того міжштатного автобуса десять років тому, ступивши у снігову завірюху, легесенько, наче фата нереченої. Згадав свою радість, коли він оздрів червоний локомотив у голові Гелен Рівінгтон. А ще, як цей чоловік спитав у нього, чи подобається йому маленький потяг, замість наказати забиратися під три чорти геть від того, що йому не вільно чіпати руками. Лише маленька доброзичливість, але вона відкрила двері до всього, що він зараз має. Білі, друже, це я в боргу перед тобою, і то в більшому, аніж зможу коли-небудь сплатити». За роки своєї тверезості він помітив одну дивну річ. Коли щось у його житті йшло не зовсім добре, на думку, навернувся той ранок у 2008-му, коли він побачив, що хтось розбив каменюкою заднє скло його машини. Він рідко думав про випивку. І навпаки, коли справи йшли добре, стара суха спрага знаходила шлях до повернення до нього. Того вечора, коли він уже попрощався з Біллі, по дорозі додому з Льюістона – коли все було окей-хокей, він узрів придорожній бар, що називався «Ковбойський чобіт», і відчув ледь не нездоланне прагнення туди зайти. Взяти кухоль пива і розміняти достатньо четвертаків, щоб їх вистачило вкидати у джукбокс принаймні годину. Сидіти там і слухати Дженнінгса, Джексона і Хаггарда. І не балакати ні з ким, не чинити жодних прикрошів, просто спливати в кайфі. Відчувати, як вага тверезості, подеколи вона вчувалася, як свинцеві чоботи на ногах, спадає геть. Коли в нього залишиться п'ять останніх четвертаків, він зіграє шість разів поспіль схильний до віскі, спрямований до пекла. Він проминув той бар, завернув одразу поза ним на велетенську парковку Волмарта і розкрив телефон. Він дозволив своєму пальцю зависнути над номером Кейсі, потім згадав їхню важку розмову в кафе. Хейсі може захотітися відновити ту дискусію, особливо на предмет того, що Ден утримує в собі. Це був безнадійний план. Почуваючись людиною, що пізнає стан відречення, він повернувся до бару і припаркувався на брудній стоянці позаду нього. За це він відчув повагу до себе. Також він відчув себе людиною, яка оце щойно взяла заряджений пістолет і приставила собі до скроні. Вікно в нього було відкрите, і він почув, що якийсь живий гурт грає там стару мелодію «Ді Рейлерс» – брехня коханої. Вони звучали непогано, а з кількома порціями всередині нього вони звучатимуть прегарно. Там у барі мусять бути леді, яким захочеться потанцювати. Леді з кучериками, леді з перлами, леді в спідничках, леді в ковбойських сорочках. Вони там завжди є. Він загадався, якого сорту візки в їхньому колодязі. І, Боже, Боже, Великий Боже, він був таким спраглим. Він прочинив дверця та машини і поставив на землю одну ногу, та так і сидів там з опущеною головою. Десять років. Десять добрих років. І він готовий промантачити їх за якихось десять наступних хвилин. Це буде так легко зробити, як Мед Бджолі. Кожен з нас має дно. Одного дня тобі доведеться розказати комусь про власне. «Якщо ти цього не зробиш, десь далі на своєму шляху ти врешті-решт опинишся в якомусь барі з чаркою в руці». «Я зможу винуватити вас, Кейсі», – холодно подумав він. «Я зможу сказати, що саме ви вклали цю ідею мені до голови, коли ми пили каву в сонячному кафе». Там над дверима спалахувала червона стрілка і світився напис. «До 21.00 кухоль світлого Міллера два долари. Ну, мозехвать». Ден зачинив дверця та машини, знову розкрив телефон і подзвонив Джону Далтону. «З твоїм друзякою все, гаразд? спитав Джон. «Лежить дбайливо вкритий ковдрою і готується на сьому ранку завтра. Джоне, схоже, мене тягне випити». «Ох, ні», – скрикнув Джон тримтячим фальцетом, – «тільки не пий». І раптом без жодного зусилля бажання щезло. Ден розсміявся. «Окей, саме це мені й було потрібно». Але якщо ти, бодай, колись знову заговориш до мене голосом Майкла Джексона, я таки нап'юся. Хочу бити, як я співаю Біллі Джин, я ж монстр караоке. Можу я в тебе дещо спитати? Звичайно. Крізь лобове скло Ден бачив, як входять і виходять із ковбойського чобота його завсідники, балакаючи, лебонь не про Мікеланджело. Яка б не була причина, але спрага, я не знаю. Як ти її втихомирив? Придушив кинув подушку їй на обличчя і змусив благати повітря. А зараз? Як супермен використовую свою силу для утвердження правди, справедливості і американських цінностей. Тобто ти про це не бажаєш говорити? Ні, відповів Ден, не бажаю, але зараз краще. Краще, аніж я міг бодай колись на таке сподіватися, коли я був підлітком. Він замовк. Коли він був підлітком, кожен день був боротьбою за здоровий глуст. Ті гідотні голоси в його голові, а картини часто ще й гідотніші. Він пообіцяв матері і самому собі, що ніколи не питиме, як його батько. Але коли нарешті почав уже старшокласником у школі, то було таким величезним полегшенням, що він тільки жалів попервах, що не почав раніше. Вранішнє похмілля було в тисячу разів кращим за цілонічні кошмари. Що врешті-решт підводило до загального питання – якою мірою він – син свого батька? У скількох проявах. Коли ти був підлітком, то що? – перепитав Джон. Нічого, це не має значення. Слухай, мені краще вже звідси поїхати, я сиджу на парковці біля бару. Справді? – у голосі Джона прозвучала нова цікавість. Якого саме бару? Місцина називається Ковбойський Чобіт. Два бакси кухоль до дев'ятої вечора. Де Дене. Слухаю, Джоне. Я знаю цей заклад зі своїх давніх часів. Якщо ти забажаєш спустити своє життя в унітаз, не розпочинай звідти. Леді там сущі шалави з мета пащами, а в чоловічому туалеті тхне, наче прілими спортивними трусами. Чобіт – ідеальне місце, коли ти вже сягнув свого дна. Ось воно, знову це слово. Кожен з нас має дно, промовив Ден хіба не так? Забирайся звідти, Дене. Голос Джона звучав тепер з усією серйозністю. Цієї ж миті. «Досить дуркувати, та ми залишайся зі мною на телефоні, аж поки той великий неоновий ковбойський чобіт на даху не зникне в тебе з люстерка заднього огляду». Ден завів машину і виїхав зі стоянки знову на шосе номер 11. «Їду», – проказав він. «Він зменшується і…» – пощез. Він відчував невимовне полегшення. Також він відчував гіркий жаль. Скільки ж це двобаксових кухлів він міг проковтнути до дев'ятої вечора?» «Не збираєшся прикупити собі шестизарядну коробку або пляшку вина, перш ніж доїдеш до Фрейжера? Скажи, но». «Ні, мені добре. Тоді побачимося ввечері у четвер. Приходь раніше, з мене кава». Фолджерс зі спеціального запасу». «Прийду», – сказав Ден. Коли він увійшов до своєї баштової кімнати і увімкнув світло, на чорній дошці містилося нове послання. «Я мала чудовий день, твій друг Абра». «Це добре, Любонько», – промовив Ден. «Я радий». Дз -з, З інтерком Він підійшов і натиснув клавішу «Розмова». «Привіт тобі, доктор Есон», – заговорила Лорета Еймс. «Мені здалося, я побачила тебе, як ти заходив. Гадаю, в технічному сенсі в тебе ще вихідний, але чи не хотів би ти завітати на фірму? До кого? Містер Камерон чи містер Мурі?» «Камерон». Азі як зайшов, так і залишається в нього вже спісля обіду. Бен Камерон лежав у будівлі Рівінгтон-1 на другому поверсі. 80-річний бухгалтер на пенсії з гострою серцевою недостатністю. Збіса приємний чоловік. Добрий гравець у Скребл і абсолютний винищувач у Парчісі, що вибудовував блоки, які зводили його опонентів з розуму. «Зараз же буду», – сказав Ден. Вже виходячи, він на мить затримався, щоб ще раз кинути погляд на чорну дошку. «Доброї ночі, Любонько», – промовив він. Йому не надходило повідомлень від Абристоун наступні два роки. Продовж цих двох років дещо спочивало у кровообігу правдивого вузла. Невеличкий прощальний презент від Бредлі Тревора, відомого декому як хлопчик-бейсболіст.